Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ 28. Як тільки небо поглинув сліпучий світанок, остання група біженців з острівного міста Керн пройшла крізь ворота великої зовнішньої стіни і увійшла до Тірсісу. Зник густий туман і величезна темна стеля з грозових хмар, які багато днів вкривали Калагорн. Луки залишались мокрими. Насичена земля не могла увібрати більше води. Проте злива вщухла. На небі світило сонце, яке несло нову бадьорість ранку. Жителі Керна прибували розрізненими групами протягом кількох годин. Усі втомлені, на тим, що трапилось, в очікуванні, що буде попереду. Їхній дім зруйнували. Хоча дехто навіть не знав, що жителі півночі підпалили їхнє місто після несподіваного нападу на табір. Евакуація приреченого міста стала неймовірним успіхом. І хоча домівок уже не було, жителі все ще були живі і на даний момент у безпеці. Жителі півночі не змогли помітити масову втечу. Їхню увагу повністю привернув мужній загін солдат легіону, який напав на центральний табір і відтягнув на себе солдат з найвіддаленіших форпостів. Ворог вважав, що йде повномасштабна атака. На той час, коли вони зрозуміли, що удар цей обман Спрямований на те, щоб заплутати їх, жителів було евакуйовано. Вони були на плотах, пливли стрімким Мармідоном, поза досяжністю божевільного ворога. Меньйон Лія зайшов одним з останніх у місто, огороджене муром. Він був пошарпаний, побитий і виснажений. Рани на ногах знову відкрились під час десятимильного маршу від Мармідону до Тірсісу. Але Горець відмовився, щоб його несли. З останніх сил він спробував піднятися широким пандусом, що вів до воріт зовнішньої стіни. Його підтримувала з одного боку вірна Ширл, яка відмовлялась відійти від принца Лія навіть для того, щоб поспати. А з іншої сторони його підтримував не менш втомлений Янус Санпре. Молодий командир легіону пережив жахливу нічну битву. Він втік з обложеного острова на тому самому невеликому плоту, на якому були Меньйон та Ширл. Випробування, через які вони пройшли, зблизили їх, і під час подорожі на південь вони відверто, хоча й приглушеними тонами говорили про розпуск прикордонного легіону. Усі були цілком згодні з тим, що легіон знадобиться, якщо на Тірсіс нападеться армія. Крім того, лише зниклий Балінор володів бойовими знаннями та навичками, необхідними, щоб керувати солдатами. принца потрібно швидко знайти та поставити командиром, хоча його брат безсумнівно буде проти такого кроку, а також проти відновлювання легендарної бойової сили. Ані горець, ані командир в цей момент не усвідомлювали, наскільки важким буде їхнє завдання. Хоча й підозрювали, що Балінора схопив брат, коли кілька днів тому прикордонник зайшов у місто. Тим не менш вони вирішили робити усе, щоб Тірсіс не знищили так легко, як Керн. Цього разу вони будуть стояти і битись. Загін одягнених у чорне палацових гвардійців зустрів маленьку групу біля воріт міста, передаючи їм теплі вітання від короля, та наполягаючи, щоб вони негайно прийшли до нього. Коли Янос Сенпре уважив, що король смертельно хворий і прикутий до ліжка, капітан загону швидко хоча й із запізненням додав, що його син Пеленс сів на трон замість батька. Меніон зрадів, бо дуже хотів зайти всередину палацу, щоб обдивитись усе. Він забув про втому та біль, хоча його супутники все ще підтримували горця. Капітан загону дав сигнал гвардійцям біля внутрішньої стіни, і до них швидко підкотила карета. Меніон та Ширл піднялись всередину, але Янус відмовився їх супроводжувати пояснивши, що хоче спочатку подбати про добробут солдатів у казармах легіону. Зі справжньою теплотою він пообіцяв, що доєднається до друзів пізніше. Коли карета під'їхала до внутрішньої стіни, молодий командир різко помахав Мендіну, віддаючи честь із незворушним обличчям. А потім, у супроводі кількох обраних офіцерів, він цілеспрямовано попрямував до казарму. У кареті Меньйон ледь помітно посміхнувся і узяв Ширу за руку. Карета проїхала крізь ворота і повільно рушила по головній вулиці. Того дня місцеві встали рано, бажаючи привітати нещасних втікачів з міста побратима, прагнучи запропонувати їжу та притулок друзям та незнайомцям. Кожен хотів дізнатися більше про величезні сили вторгнення – які зараз наступають на їхні власні домівки. Натовпи стурбованих і наляканих людей невпевнено затримувались на жвавих вулицях. Тривожно вони розмовляли між собою, зупинялись, щоб з цікавістю виглянути. Повз них повільно котилась карета, яку супроводжувала Палацова гвардія. Кілька людей здивовано показували або махали рукою, коли впізнавали струнку дівчину, яка їхала всередині. Волосся кольору іржі прикривало вимучене обличчя. Меніон підсів ближче, раптом відчувши біль, яка пронизала побиті ноги. Горець був вдячний долі, що йти більше не потрібно. Велике місто, здавалось, проносилось повз нього в коротких спалахах будівель і шляхів. Повсюду чоловіки, жінки, діти – Різного віку. Усі йдуть кудись по вулицях. Принц Лія глибоко вдихнув і вмостився на м'якому сидінні. Він все ще тримав за руку Ширл. Очі горця на мить заплющились. Він дозволив втомленому розуму зануритись у сірий туман, який затьмарив думки. Місто та натовп швидко зникли у слабкому гудінні звуку, який заспокоював. Та тихо заколисував. Він майже вже заснув, але його легенько вдарили плечем. Очі горця відкрились. Він побачив територію палацу. Карета їхала широкою алеєю мосту Сентік. Вони із захопленням дивились на освітлені сонцем парки та сади під мостом. Галявини, тіні дерев, усіяні кольорами незлічених дбайливо доглянутих клумб. Усе тут було у мирі й теплі, ніби ця частина міста якось не в'язалась з тим бурхливим людським існуванням за внутрішньою стіною. На іншому кінці мосту відчинились ворота. Меньйон недовірливо подивився уперед. Увесь вхід був оточений солдатами гвардії, усі бездоганно одягнені у чорних мундирах з емблемою сокола. Але все ж вони назграбно якось стояли на місці. Сурми оголосили про прибуття карети та її пасажирів. Горець здивувався. Їм надано офіційний прийом. Таке робили лише для найвидатніших лідерів чотирьох земель. І цієї політики суворо дотримувались монархії, що лишались у величезній південній землі. Бомбезність... І демонстрація повного військового вітання чітко вказували на те, що Пеленц Бакханна був сповнений рішучості ігнорувати не лише обставини, за яких вони прибули, а непорушні традиції століть. «Він, мабуть, божевільний, зовсім божевільний», – вибухнув розгніваний принц Лія. «Він вважає, це що? Нас обложила армія, загарбники поруч!» «А цей робить парад?» Меньон обережніший зі своїми словами. «Ми повинні бути дипломатичними, якщо треба знайти Балінора». Широл схопила його за плече і поглянула у очі, широко посміхаючись на знак застереження. «Пам'ятай також, він любить мене. Хоч і я його ні. Все ж колись він був хорошою людиною. І досі...» Є братом Балінора, як завжди, нетерплячий імпульсивний мандьон, все ж зрозумів його подруга має рацію. Нічого він не отримає, показавши, що розгнівався через дурну виставу, тож треба зараз погоджуватись з усіма примхами принца, аж допоки Балінора не знайдуть і не звільнять він тихо сидів у кареті, коли та в'їжджала до воріт та повільно прокочувалась перед рядами солдатів, які становили еліту особистої гвардії короля. Фанфари продовжували лунати з усіх боків. Тут був навіть невеликий загін кінноти. Карета плавно зупинилась, і одразу біля дверцят з'явилась велика постать нового правителя Калагорна, обличчя якого нервово всміхалось. Ширл! Ширл! «Я думав, більше ніколи тебе не побачу!» Він простягнув руку і допоміг стрункій дівчині вийти, на мить притиснувши її до себе, і відійшов, щоб добряче оглядити. «Я... я справді думав, що втратив тебе!» Намагаючись бути незворушним, але тихо палаючи, Мендьон вийшов із карети. Став поруч, ледь помітно посміхаючись. А Пеленс повернувся, щоб привітати його. «Принц Лія, ти справді бажаний гість в моєму королівстві!» Новий король привітав сухорлявого горця, тепло простягнувши руку. «Ти зробив мені дуже велику послугу! Усе, що я маю, твоє! Будь-що! Ми з тобою станемо гарними друзями, чудовими друзями!» «Минуле!» «Давно. Молодший брат Балінора різко замовк. Пильно придивився на горця, раптово замислившись. Він говорив нервово, наче не був цілком упевнений, що говорить. Якщо він не зовсім божевільний, то, здається, дуже хворий», – подумав Менйон. «Мені дуже приємно бути в Тірсісі», – відповів він. Хоча й хотілося б, щоб обставини були приємнішими. «Ти маєш на увазі мого брата?» Вилетіло раптове питання. Пеленс чомусь почервонів. А Меньйон здивовано здригнувся. «Пеленс, він має на увазі вторгнення півночі?» Швидко втрутилась Ширл. «Так, точно, Керн!» Король знову замовк. Цього разу стривожено дивлячись навкруги. Ніби щось зникло. Мендіон неспокійно озирнувся, дивуючись, що містика Стенміна дивним чином немає. За словами Ширул та Януса Сенпре, принц ніколи нікуди не їздив без свого радника. Він швидко перехопив погляд Ширу. Мій лорде, щось не так? Мендійон використав офіційне звернення, щоб митєво привернути увагу пеленса посміхаючись, запевняючи його, що він зараз, стурбований друг, готовий допомогти. Обман може принести несподівані результати. «Ти можеш допомогти мені і цьому королівству Меньйон-Лія!» Швидко відповів Пеленс. «Мій брат прагне бути королем замість мене. Він хоче мене вбити. Мій радник Стенмін врятував мене від цього». Але є й інші вороги, вони навколо. Ми повинні з тобою бути друзями. Ми повинні разом протистояти тим, хто хоче сісти на мій трон. Тим, хто хоче завдати шкоди цій чарівній жінці, яку ти врятував. А я не можу розмовляти зі Стенміном так, як можу розмовляти з другом. Але ти, я можу з тобою розмовляти. Як мала дитина, король Калагорна нетерпляче дивився на враженого Мендіна, чекаючи відповіді. Раптове почуття жалю до сина Рула Бакхани охопило горця, і він від усього серця побажав, щоб ця людина одужала. Сумно посміхаючись, горець кивнув на знак згоди. «Я знав, що ти будеш зі мною!» схвильовано вигукнув Пеленс розсміявшись від захвату. «Ми обидва королівської крові, і це нас тісно пов'язує. Ми з тобою станемо великими друзями, Меньон, але тепер тобі треба відпочити». Здавалось, король згадав, що у нього поруч палац, а також солдати, що до сих пір стоять нерухомо. Різким помахом руки... Новий правитель Калагорна запросив двох гостей до дому Бакхана, кивнувши командиру особистої гвардії, щоб дати знак, що солдати можуть розійтись на звичайне чергування. Трійця пройшла до старовинного будинку, де вже стояло кілька слуг, щоб провести гостей до кімнат. Знову зупинившись, господар повернувся до гостей, нахилився і прошепотів. «Мій брат?» Зараз замкнений у підземеллях під нами, тож нічого не бійтесь. Якусь мить король багатозначно дивився на них, зіркаючи на слух, які шанобливо чекали позаду. Мені здається, у нього скрізь є друзі. І Мен'йон, і Широ кивнули, бо від них цього очікували. То він не втече з-підземелля? Запитав Мен'йон. Він намагався учора ввечері із друзями. Пеленс задоволено посміхнувся. Але ми спіймали їх і загнали у пастку. Загнали у підземелля назавжди. Стенмін зараз там. Ми зараз, напевно, його зустрінемо. Пеленс різко наказав слугам провести друзів до помешкань, де вони зможуть прийняти ванну та перевдягнутися перш ніж доєднатися на сніданок. Після світанку минула десь година, а біженці з керна не їли її попередньої ночі. Мендіну взагалі потрібна була медична допомога, а місцевий лікар був готовий змінити пов'язки та накласти свіжі ліки. Горцю потрібен був відпочинок, але він зачекає. Невелика група рушила одним довгим коридором. Раптом Російний голос покликав Ширл. Новий правитель Калагорна наздогнав друзів. Зупинився біля здивованої дівчини і швидко обійняв її. Меньйон не відводив погляд і чув усі слова. «Ти більше не покинеш мене, Ширу. Це був наказ, а не прохання. Хоча слова і звучали обнадійливо. «Тірсіс, твій новий дім!» Як моєї дружини настала довга хвилина мовчання. Пеленс, я думаю, нам, голос ширу тремтів. Вона намагалась придумати якесь пояснення. Ні, нічого не кажи. Зараз не будемо нічого обговорювати. Зараз ні, перебив Пеленс. Пізніше, коли залишимось наодинці, коли ти відпочинеш, «У нас буде час! Ти знаєш, я кохаю тебе! Завжди кохав! І ти мене, я знаю!» Знову довга мить мовчання. А потім Широл швидко пройшла повзменюна, чим змусила слух кинутись уперед, щоб показувати шлях до кімнат. Горець швидко наздогнав гарну дівчину, але не наважився до неї доторкнутися. Господар палацу стояв мовчки та спостерігав за тим, як друзі йдуть по коридору. Обличчя Ширул прикривало руде волосся. Ніхто не говорив. Слуги вели їх широким коридором до кімнат у західному крилі старовинного будинку. Вони ненадовго розійшлись. Меньон дозволив на полегливому лікареві обробити рани та замотати їх свіжими бинтами. На величезному ліжку лежав чистий одяг, і чекала також гаряча ванна. Але збантежений Мендьон проігнорував це усе. Він швидко вислизнув у порожній коридор, потім тихенько постукав, а потім тихенько відчинив двері в кімнату Ширл. Увійшов. Вона повільно вставала з ліжка, поки горець зачиняв важкі дерев'яні двері. А потім швидко підбігла до нього – обійнявши і міцно притиснувши до себе. Кілька хвилин вони так і стояли, відчуваючи, як тепле життя швидко тече їхніми тілами, зв'язуючись і звиваючись. Меньон ніжно погладив темно-червоні пасма. «Він потрібен їй?» Ця думка проминула в його заціпанілому розумі. Її власні сили, власна мужність, похитнулись. Він їй потрібен. Саме у цей момент Меньйон зрозумів, що кохає цю дівчину. Дуже дивно, що це сталося зараз, коли цілому світу здавалось загрожує смертельна небезпека. Бурхливе життя Меньона за останні кілька тижнів кидало його від однієї страшної боротьби до іншої, кожна з яких була битвою за виживання яка здавалась безглуздою з точки зору смертних і знаходила свою логіку виключно у дивній легенді про містичний меч Шанари та володаря чорнокнижників. Починаючи з Калгейвана, життя вирувало навколо принца Лія як ураган, а він був у самому центрі. Його дружба з Ши а також загублена група, з якою він йшов до Паранору, Створювали слабке відчуття стабільності, ознаку того, що щось незмінне залишається, поки світу йде кінець. І ось, несподівано, він знайшов ширу Рейвенлок. І швидкий темп подій та небезпек, які спостерігались за останні кілька днів, у поєднанні з цілком передбачуваним переплетінням особистих потреб, притягнули й нерозривно зв'язали їх одне з одним. Меньон заплющив очі й притиснув її ближче. Принаймні Пеленс сказав, що Балінор і, ймовірно, інші ув'язнені в підземеллях десь під палацом вочевидь, вони вже пробували тікати, і Меньйон твердо налаштований не повторювати нічиїх помилок. Він тихо поговорив із Широл, намагаючись вирішити, яким має бути їхній наступний крок. Якщо Пеленц буде наполягати на тому, щоб залишити Ширл поруч із собою для забезпечення її ж захисту, то її рухи будуть обмежені. Ще й гірша загроза – одержимість принца одружитись з нею через хибне переконання, що вона кохає його. Пеленц Бакханна, здається, на межі повного божевілля. Він був не дуже врівноважений. Ніхто не знає, що король у наступної миті. І, не дай Бог, Балінор перебуватиме у цей момент у полоні. Мендьон подумки зупинився, усвідомлюючи, що час не дозволяє думати, що може статись завтра. Ніякої різниці, оскільки сили вторгнення півночі можуть бути біля воріт. І буде занадто пізно щось робити. Балінора треба звільняти зараз. У Меньона був союзник в особі Януса Сенпре, але палац охоронявся спеціальними солдатами в чорному, які служили лише королю, на даний момент Пеленцу Бакханна. Здавалось, ніхто не знав, що сталося зі старим королем. Його не бачили тижнями. Вочевидь, він не міг піднятися з ліжка, І це, за словами молодшого сина, який покладався на слово дивного містика Стенміна. Ширул одного разу зауважила, що вона ніколи не бачила Пеленца на самоті довше кількох хвилин, без радника під рукою. Але коли вони прибули з Керна, Стенміна ніде не було видно. Дивно, тому що загально відомо, що саме цей містик мав реальну владу. Батько Ширул заявив у залі Ради Керна, що Стенмін Має якусь дивну владу над молодшим сином рула Бакханни. Мендьон має дізнатись, що саме це за влада. Тому що містик 100 – стовідсотково ключ до неврівноваженої поведінки принца. Але часу немає. Доведеться робити все можливе та використовувати небагаті знання. Він залишив Ширу, повернувся до своєї кімнати, готовий тепер до гарячої ванни – та зміни одягу. План звільнення Балінора вже формувався в його голові. Горець все ще обдумував деталі, коли в двері постукали. Одягнувшись у халат, який приготували для нього, хлопець перетнув кімнату і відчинив двері. Один із палацових слуг приніс йому меч Лія. Вдячно посміхнувшись, хлопець подякував чоловікові і впустив дорогоцінну зброю на ліжку. Скадавши, що забув її на сидіннях карети під час поїздки до палацу, він подивився на зброю і зрозумів, що пережив дуже багато відтоді, як ще з'явився в Ліа багато тижнів тому. Для якогось чоловіка це могло б бути цілим життям. Горець із сумом згадав про свого зниклого друга і в тисячний раз задав собі питання, чи він ще живий. «Я не повинен бути у Тірсісі», – докорив він собі. Щі покладався на його захист, і, як виявилось, дарма. Мендьон неодноразово дозволяв собі підкорюватись бажанням Аланона. І щоразу сумління попереджало Горця, що він якимсь чином підводить свого супутника, коли дотримується поради Друїда. Його глибоко розлютила думка що він проігнорував явну відповідальність перед «щі». І все ж вибір, який привів його до Тірсісу, був його власним. Багато людей потребують зараз допомоги. Розміреними кроками, перетнувши простору спальню, все ще заглиблений у думки, хлопець опустився на бажану м'якість великого ліжка. Витягнута рука зупинилась на прохолодному металі меча. Чомусь згадалось перелякане обличчя Ширл, її очі, які ловлять погляд Меньйона. Вона була для нього дуже важлива, і він не може покинути цю дівчину зараз, не може відновити пошуки Щі, хоч би які наслідки це могло мати. Яркий вибір, якщо він взагалі є. Треба рятувати Балінора та друзів, поки Аланон та Флік шукають зниклого Щі якщо той, звісно, живий. Чому стільки багато залежить від нас зараз?» – подумав Горець розсіяно. Його втомлений розум і тіло вже готові були обійняти сон. І, здається, через мить його розум здригнувся, хлопець миттєво прокинувся. Його розбудив легкий шум або, можливо, сильно активна інтуїція. Проте він все ж повернувся зі сну, який мав би закінчитись його смертю. Горець нарухомо лежав на великому ліжку, вухами вловивши слабке шкрябання десь біля дальньої стіни. Крізь щілини повік він побачив, як частина гобелена забрижала від руху. Здавалось, що частина важкої стіни висунулась, і перед очима безшумно ковзнула зігнута постать у червоному плащі. Менйон змусив себе дихати з певними інтервалами. Хоча й серце шалено билось. Він хотів стрибнути з ліжка, схопити таємничого зловмисника. Тим часом постать у плащі безшумно рухалась по підлозі спальні. Незнайоме обличчя швидко огляділо кімнату, а потім повернулось до горця. Зловмисник був лише за кілька футів від ліжка. Худа рука прослизнула під червоний плащ, і витягла звідти довгий кинджал. Витягнута рука Меньйона все ще вільно перебувала на мечі Лія, але горець не ворушився. Він почекав, доки нападник не опиниться приблизно в ярді від ліжка, тримаючи кинджал на рівні тарії, а потім з блискавичною швидкістю вдарив. Тіло миттєво піднялось вгору, полинуло до здивованого зловмисника, Однією рукою він стискав меч у шкіряних піхвах, а пласка частина леза вже летіла у незахищене обличчя. Прилетів гідкий ляпас. Таємнича фігура відхитнулась назад, підняла кинджал, щоб захиститись. Меч ударив вдруге, і зброя з брязкотом впала на підлогу. Онімілі пальці нападника раптово стиснулись від болю. Меньйон не зупинився, а кинувся на багряну постать, Власною вагою потягнув чоловіка на підлогу, де швидко притиснув того, різко вивернувши йому одну руку, а пальцями стискаючи трахею. «Говори, вбивце!» – грізно гаркнув Мен'юн. «Ні, ні, почекай, ти зробив помилку, я не ворог, будь ласка, мені важко тихати!» Чоловік захрипів. Дихання схопилось уривчастими ковтками але хватка горця не змінилась. Холодні очі оглядали обличчя полоненого. Меньйон ніколи не бачив цього чоловіка. Обличчя його пощіпане і гостре, обрамлене маленькою чорною борідкою. Навіть дивлячись на стиснуті від гніву зуби і палаючи ненавистю очі, горець інстинктивно розумів, що він не помиляється. Швидко відійшовши у бік, Хлопець різко підняв зловмисника на ноги, однією рукою, все ще тримаючи за шию. «У тебе є хвилина, щоб мені все пояснити, а потім я відріжу тобі язик і кину охоронцям». Хлопець відпустив, та кинув меч на ліжко, перед цим піднявши впавший кинджал, та тримаючи цю зброю на поготові, якщо нападник спробує щось зробити. «Це був подарунок, принцлі!» Просто подарунок від короля. Король хотів висловити свою вдячність, а я просто зайшов через інші двері, щоб не заважати вам спати. Чоловік зупинився, наче чогось чекаючи. Гострі очі прикувались до горця. Цей чоловік не чекав, чи повірять в його історію. Це було щось інше, ніби він очікував, що Мендьон побачить щось більше. Принц Ліа смикнув незнайомця, притиснувши худе обличчя до свого. «Це, безсумнівно, найгірша казка, яку я коли-небудь чув. Вбивця ти хто?» Його очі горіли гарячою ненавистю. «Я Стенмін, особистий радник короля», – сказав незнайомець, ніби щось згадавши. «Я не брехав тобі». Кинджал був подарунком від Пеленца Бакханни, який мене попросили принести вам. Я не хотів тобі зла. Якщо ти мені не віриш, піди до короля та спитай у нього». У голосі цього чоловіка була якась нотка, що переконувала Мендюна, що Пеленц підтвердить історію радника незалежно від того, правдива вона чи ні. У його руках зараз найнебезпечніша людина в Калагорні. Злий містик, який став силою, що володіла монархією. Єдина людина, яку треба усунути, щоб врятувати Балінора. Чому цей чоловік вирішив напасти на нього? Вони ніколи не зустрічались. Але Горець розумів, що якщо він відпустить радника або приведе до пеленса, його дискредитують, можливо, ув'язнять. Знову його життя опиниться під загрозою. Він кинув містика у сусіднє крісло і наказав тому не рухатись. Чоловік тихо сидів. Його очі безцільно ковзали по кімнаті, а руки нервово рухались. Постійно погладжували маленьку гостру борідку. Мендьон дивився на містика одним оком розмірковуючи над усіма варіантами. Знадобилась лише мить, щоб прийняти рішення. Більше не можна чекати слушного моменту. Треба звільняти друзів. На ноги, містик, або як ти там себе кличеш? Зле обличчя грізно подивилось на горця. Меньон з люттю різко схопив чоловіка. Я мав би вбити тебе. І жителям Калагорна від цього стало б набагато краще. Але на даний момент мені потрібні твої послуги. Відведи мене до підземель, де Балінор та інші. Зараз. Очі Стенміна розширились від раптового шоку при згадці про Балінора. Звідки ти знаєш про нього? Про зрадника королівства. Вражено вигукнув містик. Король сам наказав ув'язнити брата, поки той не помре. І навіть я... Меньйон просто схопив чоловіка за горло та почав стискати. Обличчя Стенміна почервоніло. «Я не просив ані виправдань, ані пояснень. Веди мене до нього!» Він ще раз міцніше стис руку. І, нарешті, задиханий полонений різко кивнув у знак мовчазної згоди. Меньйон відпустив Стенміна, і майже задушений чоловік впав на одне коліно. Горець швидко перевдягнувся, узяв меч та засунув кинджал за пояс. На мить він задумався про те, щоб узяти за собою широл, але швидко відкинув цю ідею. Його план досить небезпечний, немає причин ризикувати її життям. Якщо йому вдасться звільнити друзів, буде достатньо часу, щоб повернутись за нею. Хлопець повернувся до полоненого, витягнув кинджал за пояса. Та показав йому, «Подарунок, який ти мені так люб'язно приніс, я поверну, якщо спробуєш мене обдурити чи зрадити», – попередив принц Лія. «Тож не намагайся хитрити. Коли ми вийдемо з цієї кімнати, ти проведеш мене коридорами та сходами до в'язниці, де утримують Балінора та його друзів. Не намагайся кликати охорону, не встигнеш». А якщо сумніваєшся в тому, що я зараз говорю, то май на увазі, мене послав у це місто Аланон. Здавалось, Стенмін раптом зблід від згадки про друїда, в його розширених очах промайнув неприхований страх дуже наляканий, містик рушив до дверей спальні, Мендьон йшов прямо за ним, тримаючи кинджал. Зараз головний фактор час. Доведеться діяти швидко, звільнивши Балінора та інших, та схопити божевільного пеленса до того, як новий король попередить палацову варту. Потім швидке повідомлення Янусу Сенпре приведе їм на допомогу тих, хто все ще вірний Балінору, і справедливість відновиться без битви. Масивна армія півночі, яка вже мала зібратись на луках над островом Керн, готувалась рушити на Тірсіс. Якщо вдасться зібрати прикордонний легіон та досить швидко його розгорнути, є шанс, що вдасться зупинити загарбника на північному березі Мармідону. Це буде ідеальний варіант, тому що перетнути повноводну річку, один берег, якої утримують оборонні сили, дуже нелегкий маневр. Знадобиться декілька днів, щоб обійти з флангу, більш ніж достатньо, щоб армія Евентіна прийшла на допомогу. І це все залежить від наступних кількох годин. Двоє чоловіків обережно йшли коридором. Меньйон озирався у пошуках будь-яких слідів вартових. Але повсюду було пусто. Горець жестом вказав Стенміну йти вперед. Містик неохоче повів свого викрадача до внутрішніх приміщень центрального палацу, Петряючи коридорами, що йшли до задньої частини стародавньої будівлі, обережно уникаючи зайнятих кімнат. Двічі вони проходили повз варту, але кожного разу Стенмін утримувався від будь-яких коментарів чи привітань. Його темне обличчя було опущене. Крізь грат вікон замку Меньйон бачив сади, що прикрашали територію дому Бакхана. Сонячне світло яке падало на яскраві квіти. Середина ранку. Незабаром почнеться звичайний збір відвідувачів та торговців. Слідів Пелленса не було. Меньон сподівався, що принц зайнятий іншими справами. Вони йшли коридорами. Повсюди чули голоси. Слуги почали з'являтися у все більшій кількості, діловито виконуючи доручені завдання. Вони явно ігнорували Стенміна, та його супутника, що свідчило про те, що вони не любили та не довіряли містику. Нарешті вони опинились біля дверей до підвалу замку. Двоє вартових стояли перед ними. «Будь обережний зі словами», – попередив Менйон шепотом. Вони підійшли до охоронців, які кілька миттєвостей оглядали принца Лія з цікавістю, а потім звернули увагу на королівського радника який сказав, «Відкрийте двері, ми з принцем Лія оглянемо винний льох і підземелля». «За наказом короля, мій лорд, вхід у цю територію заборонено усім!» багатозначно заявив охоронець. «Я тут, за наказом короля!» Сердито закричав Стенмін, змусивши Меньона попереджувально штовхнути його. «Пане Вартовий, це особистий радник короля, а не ворог королівства!» З посмішкою сказав Горець, «До того ж, я був запрошений до палацу, і оскільки я врятував наречену короля, він сказав, що я зможу впізнати викрадачів дами. Тепер, якщо вам потрібно, я піду, потурбую короля та приведу його сюди». Хлопець багатозначно замовк, молячись, щоб охоронці були достатньо попереджені про ірраціональну поведінку Пеленца, щоб забоятись викликати короля. Вартові дійсно завагались, потім тихо кивнули, відпустили засуви на дверях і відійшли убік, відкривши масивний прохід на кам'яні сходи, що вели вниз. Стенмін знову пішов уперед, без коментарів. Вочевидь, він вирішив дотримуватись інструкцій Мен'юна до кінця, але обережний принц Лія знав, містик не дурень. Якщо Балінора успішно звільнять та відновлять його командування над прикордонним легіоном, то влада містика над троном Калагорна буде приречена. Стенмін безсумнівно щось спробує вчинити, але не зараз. За ними тихо зачинились важкі двері. Почався спуск в освітлений смолоскипами підвал. Мендьон майже одразу побачив люк у центрі підлоги підвалу, Охоронці полінувались прикрити його винними бочками, просто закріпили на кам'яній плиті ряд залізних прутів і засувів, фактично не даючи нікому ув'язненому внизу вирватися на волю, отже, в'язнів не повернули до камер після перерваної спроби втечі, натомість їх залишили блукати в темряві коридорів під Двоє охоронців стояли біля запечатаного отвору, їхня увага. Зосередилась на двох чоловіках, яких щойно випустили з палацу. Мендьон побачив тарілку з сиром і хлібом, які лежали наполовину з'їдені на одній із винних бочок, і дві чаші вина, наполовину пусті. Отже, вони випили. Горець посміхнувся. Коли вони спустились, Мендьон удав, що зацікавлено оглядає винний льох, та розпочав веселу розмову з мовчазним стенміном. Гвардійці подивились на королівського радника, який виглядав похмуро. Судячи з усього, цей несподіваний візит вивів охорону з рівноваги. «Я розумію, що ви маєте на увазі!» Хлопець люто глянув на містика, коли вони наблизились до вартових. «Ці чоловіки пили під час виконання службових обов'язків. Давайте припустимо, що в'язні втекли, поки ці люди...» «Лежали п'яні! Треба повідомити про це короля, як тільки закінчимо наші справи!» Хвардійці зблідли від страху при згадці про короля. «Мій лорд, ви помиляєтесь! Ми випили трошки вина на сніданок! Ми не розслаблялись!» «Це вирішить король!» Меньон перервав виправдання помахом руки. «Але король не дослухається!» Стенмін люто глянув на горця, але охоронці неправильно це зрозуміли і швидко припустили, що радник має намір покарати їх. Стенмін хотів щось сказати, але Меньон став перед ним та охоронцями та вихопив кинджал, притиснувши зброю до незахищених грудей чоловіка. «Так, звичайно, вони, ймовірно, брешуть», – продовжив Меньйон, не змінюючи тону. І все ж, король зайнята людина. Можливо, не треба його турбувати дрібними проблемами, можливо, просто попередження. Він озирнувся на охоронців, які тупо кивали, хапаючись за будь-який шанс уникнути гніву Стенміна. Як і всі інші в королівстві, вони були налякані дивною владою містика над пеленцем, і прагнули уникнути гнів у радника. Тож добре. «У вас є попередження». Мендіон уклав кинджал у піхви і знову повернувся до все ще здивованих вартових. «А тепер відчиніть двері підземелля та виведіть в'язнів». Вартові не поворухнулись, просто з новим вітчаєм подивились один на одного. «Мій лорде, король заборонив усім бачити в'язнів, з будь-яких причин». Нарешті виплюнув один вартовий. «Я не можу вивести їх із-підземелля». «Отже, ви не хочете виконати прохання радника короля та особистого гостя?» Одразу сказав Меньйон, очікуючи на таку відповідь. «Тоді нічого не лишається, як кликати короля». Ось і все, що потрібно. Подальших роздумів не було. Вартові швидко помчали до кам'яної плити, швидко відсуваючи засови. Зібравшись, охоронці відтягнули залізне кільце, і люк важко піднявся угору та впав на кам'яну підлогу, залишивши зяючу чорну діру. Тримаючи мечі на вартові кричали в темряву та наказували полоненим вийти. Зі стародавніх сходів долинули кроки. Меньон чекав біля стенміна з оголеним кинджалом. Його вільна рука міцно тримала містика й різким шепотом. Він попередив радника, щоб той не говорив і не рухався. Знизу з'явилась широка постать Балінора, якого супроводжували брати Ельфи та Гендель, чия спроба врятувати друзів була зірвана кількома годинами тому. Вони спочатку не помітили Мендюна. Горець швидко ступив уперед, усе ще тримаючи мовчазного Стенміна. «Це все, тримайте їх разом!» За такими чоловіками потрібно уважно стежити, вони небезпечні. Втомлені в'язні різко перезирнулись, ледь приховуючи подив, коли побачили принца Лія. Меньон підморгнув, бо стояв за спинами охоронців, і четверо полонених відвернулись. Тільки повільна усмішка молодого обличчя Дайля видала раптову радість, яку вони відчули, побачивши старого друга. Вони стояли за кілька футів від охоронців, які повернулись спиною до горця. Але перш ніж Меньон щось зробив, досі пасивний Стенмін вирвався уперед і відскочив у бік, щоб швидко попередити вартових. «Це зрадник, охоронці, це трюк!» Але радник так і не зміг закінчити. Вартові повернулись. Меньон, як кіт, кинувся на містика і штовхнув того ногою на землю. Солдати занадто пізно зрозуміли помилку. Четверо в'язнів кинулись у бій. Та швидко роззброїли варту, перш ніж ті встигли оговтатись. За кілька секунд охоронців швидко зв'язали, заткнули їм рота та затягли у куток підвалу, де їх ніхто б не побачив. Ретельно відбитого стенміна безцеремонно підняли на ноги. Меньон стурбовано глянув на зачинені двері на сходах підвалу. Але, судячи з усього, їх ніхто не почув. Балінор та інші підійшли до горця з усмішкою вдячності на втомлених обличчях. Поплескали його по спині і ще раз потиснули руку. «Розумієш, Лія, ми видні тобі більше, ніж зможемо повернути». Валатень прикордонник міцно стиснув руку горця. «Не думав, що ми колись побачимось. Де Аланон?» Меньон швидко пояснив, як залишив Аланона та Фліка під табором Північної армії, та прийшов до Калагорна попередити про неминучий наступ. Потім він ще раз заткнув рота Стенміну, на випадок, якщо радник спробує ще раз попередити охоронців біля дверей підвалу. Горець розповів про порятунок Ширл Рейвенлок, втечу до Керна, а потім до Тірсісу. Після того, як острівне місто було знищено, обложене і зруйноване. Друзі похмуро вислухали усю розповідь. Щоб з цього не вийшло, горець, заявив Гендель. Ти усім довів, що ти молодець. Ми цього ніколи не забудемо. Прикордонний легіон має бути сформований повторно та негайно відправлений утримувати мармідон, швидко додав Полінор. Ми повинні опинитися в нижньому місті. Потім повинні знайти батька і брата. Але я хочу захопити палац і армію без боя. Ми можемо довіряти Янусу Сенпре. Він прийде на допомогу, якщо ми покличемо. Він відданий тобі і королю. Меніон ствердно кивнув. Ти маєш йому передати повідомлення, доки ми тут. Сказав принц Калагорна підходячи до полоненого Стенміна. «Як тільки він прийде з допомогою, у нас проблем не буде. Брат залишиться без підтримки. А от батько!» Прикордонник витяг кляп з рота полоненого ратника і холодно на нього подивився. Стенмін зустрів погляд Балінора. Його власні очі були сповнені ненависті. Містик знав, що програє, якщо Пеланса буде захоплено, тож був готовий додедалі від шайдушніших дій. Меньон задумався, чого хотів цей чоловік, чому змушував робити Пеланса саме ці кроки. І справа не тільки у посаді радника. Чому він заохотив розпуск прикордонного легіону? Відомо ж, що армія загарбників загрожує захопити маленьке південне королівство – Чому Стенмін доклав таких зусиль, щоб ув'язнити Балінора? Чому сховав їхнього батька у віддаленому крилі палацу, якщо від нього можна було тихо позбутись? І чому він намагався вбити Мендюналія, людину, яку ніколи раніше не бачив? «Стенмін, твоє панування над цією землею та її людьми, твоє панування над моїм братом скінчилось!» З холодною рішучістю заявив Балінор. «Побачиш ти коли-небудь світло іншого дня чи ні? Залежить від того, що будеш робити відтепер і до того часу, коли я знову візьму владу в місті. Відповідай, що ти зробив з моїм батьком?» Містик озирнувся навколо. Його темне обличчя стало попелястим. «Він!» Він у північному крилі, у вежі, відповів містик пошепки. Якщо він постраждав, Балінор відвернувся, на мить залишивши переляканого чоловіка. Стенмін кинувся до однієї зі стін, дивлячись услід високій постаті прикордонника. Рука його нервово піднялась, щоб погладити маленьку гостру борідку. Ментьон спостерігав за ним майже з жалем а потім щось клацнуло у голові. Різко спалахнуло зображення, сцена, свідком якої він став кілька днів тому на березі Мармідону, на північ від острова Керн. Та сама манера – погладжувати маленьку гостру борідку. Тепер він точно знав, що Стенмін пробував зробити. Обличчя горця перетворилось на маску люті. Він рушив уперед, проскакуючи повз Балінора, ніби прикордонника взагалі не було. «Це ти той чоловік, викрадач!» Сказав він, не приховуючи лють. «Ти намагався вбити мене, тому що думав, що я впізнаю тебе як людину, яка викрала Ширл, людину, яка передала її півночі. Ти зрадник! Ти мав намір зрадити усіх нас та передати це місто володарю чорних книжників. Меньон кинувся уперед за радником, який вже побіг наверх по сходах. На півдорозі до дверей він схопив Стенміна. Чоловік скрикнув від жаху. Але раптом відкрились двері. Поштовх прохолодного повітря вдарив по обличчю ув'язнених ігорця. На вході стояла широка постать Пеленса Бакханни. Кінець 27-го розділу